«Тобі доведеться виконувати найпростішу операцію, а вставляти в цю деталь втулку – це найлегша справа в цеху, куди приємніше, ніж мити ватер-клозети!» «Ні!» – твердо сказала Любов Конова. «Це військове вироб... і жодної операції тут! І я робити не буду!» Трибус била дівчину, чим попало. Напівпритомну есесовець потягнув її до бункера. У січні 44-го року Любу замкнули в бункері. Бункер – кам'яний мішок, завдовжки 4 метри і шириною півтора. Кам'яний мішок без вікон і повітря. Люба сиділа на лавці в самому табірному платячку. Було так холодно, що зуб на зуб не попадав. Кілька днів не давала ні пити, ні їсти. В кінці бункера лежала мертва жінка. Трупі почав розкладатися. Спочатку Люба його не бачила, адже в бункері суцільна темрява. Та згодом помітила, що у горі крізь щілинку ледь пробивається світло. Вдень зрозуміла, що вечір і ніч провела разом з трупом, згадала постановку Вій Гоголя, яку дивилася в дитинстві разом з мамою. Як же жахалися всі люди, побачивши чоловіка що провів ніч поруч з трупом. Як би повелись, вони тут? Люба не плакала. Сліз не було. Не боялась, бо знала, що її ж страшніше, ніж описані Гоголем кошмари. Будуть і тортури, і, напевне, смерть. І все ж ніхто її не примусить працювати на фашистів. Через дві доби прийшов старший по табору. Умовляв, погрожував. Люба повторювала те, що сказала першого дня. На шостий день приїхав комендант табору Равенсбрюк. Любу повели до нього. Він сидів в топаючем якому шкиряному кріслі, ситий, самовдоволений. Здавалося, що для цієї людини не було війни, нестатків, людського горя. Комендант почав лагідно. «Ну, то що? Підемо в цех!» Люба сказала, що працювати на воєнних об'єктах не буде. «Ти ж вродлива, Фрейлен! Могла б бути окрасою кожного салону! Хочеш, відправлю тебе до Освенцімського борделю? Ніхто і не знатиме! По війни повернеться додому з гришми!» Він знущально дивився в красиві, безстрашні очі дівчини, насолоджуючись її обуренням. «Як там кажуть у вас по-німецькому?» «По-нашому?» «Негідник! Ви не маєте права мене ображати!» Та комендант не дав їй договорити до кінця. Хоч перекладач із співчуття до дівчини не переклав комендантові слова «негідник», той схопив дівчину за комір і почав душити. «А не хочеш працювати, Русіше Швайн, це тобі не на фронті стріляти в наших солдатів і спати з руськими офіцерами. З ними ти можеш, а з нашими не можеш. Ну так от, робота на заводі Гетінг чи «Смерть»? Вибирай!» «Мені нема чого вибирати. Я категорично і назавжди відмовляюся виготовляти зброю для вбивства моїх співвітчизників». «Згноїти її в бункері!» Люто вигукнув комендант, викликавши охоронця. І знову кам'яний мішок. Тільки тепер він наповнюється водою, і вода піднімається майже до горла. Вода холодна, і смердюча від трупа, що плаває в ній. Любу занудило. Але блювати нічим, просто вивертає всі кишки, в голові тьменіє, і їй здається, це кінець. Через кілька днів напівживу Любу витягають з бункера. Старша наглядачка табору довго говорила з нею. Дозволила їй переночувати у бараці при фабриці. Чого вони від мене хочуть? Не розуміла дівчина. Комендант табору мене просто задушити чи застрелити. Чому він цього не зробив? Нарешті збагнула. Взялися за неї щоб зламати її і таким чином залякати, зламати інших полонених ротармійок. Вважають, тоді з ними буде простіше? Ні, не дійшнуться. Вранці її силою погнали на фабрику. Наглядач взяв дівчину за руку, потягнув до верстата. «Вам належить виконувати лише одну операцію». «Це дуже просто!» Він показав, що треба робити з гільзою. «А Люба навіть не підняла руки», – мовила рішуче. «Я військовополонена. Кулі робити не буду. Передайте своєму старшому». «Отже, ви обрали смерть?» – здивувався наглядач, пильно поглянув на неї. Потім довго про щось радився з іншими фашистами в есесівській формі. Нарешті вирішили її принизити. Їй наказали «Мийте в биральні!» Цілий день Люба мила в биральні. З цеху в цех. Ввечері наглядач побив її і сказав, що до цієї роботи вона не здатна. Миє погано. Вранці знову силою посадили за якусь машину. На машині лежала блискуча залізяка. «Це просто деталь котка. Коток не стріляє. Я хочу бачити, куди ставиться ця деталь», – рішуче мовила дівчина. Наглядач розмахнувся з усієї сили, вдарив любого в обличчя. Кров потекла носом. Більше її не били. Мабуть, був наказаний вбивати. До табору Любу повели окремо від усіх. Помістили в ізолятор, приставили Есмана, щоб не втекла і не спілкувалася з в'язнями. Тиждень її перекидали з цеху в цех. Показували, як робити ту чи іншу деталь. Люба була несхитною, зносила побої, знощання, ледь тягнула ноги. На початку лютого їй сказали, що з нею має говорити комендант табору. У досвіта її розбудила наглядачка Велта, привела до себе в кімнату. Власне, тільки в цій жінці Люба вперше побачила щось людське. Не розуміла, де тільки в таборі набрали стільки наглядачок і есманів, позбавлених людської подоби. Не вірила, що вся німецька нація Може бути такою. Тут у наглядочки, доки та збиралася, встигла роздивитись фотографії. Їх троє. Він, вона і син.